Baška danama Ahmeta Nabduhu wa sallallahu alaihu wa lalihi wa sahabihi wa antebiham bih sani lehum i din. ba'd, već razgovorimo, uz Allahovu pomoć, o hajzu nifasu i istihaz. Počet ćemo od U arabskom jeziku hajz znači odnosno hajjev. U arabskom jezik znači sejlanuši, odnosno nešto da teče džarijanom da se nešto krijeće da teče. A u termoloziji šarijetskoj, haj, hajdje ili hajz, to je krm koju izbacuje materjernica žene nakon što ona doživi svoj, svoj vrhunac u određenim periodima, a to je mjesečno. Znači, to je definicija. Znači, to je krm koju izbacuje materjernice materica. Uh, ovdje odmah da naglasimo da je u pitanju znači, prirodna krv, da nije razlog izlaska te krvi bolest, niti neka rana, niti neki poromećaj, niti pad, niti rođenje djeteta, nego prirodna krv koju izbacuje organizam. Ženi, uh, osobina te krvi uh, Nema da se daš da je ta krv nečista osobina te krvi je krvi Hajza da je naginje crnog da je crvne boje i da ima izgled da ima nači i izgled nešto što je izgorilo Tako je se razikoj od od druge krvi prirodne ostale krvi razikoj se po pomiriso Uh, neki učenjaci govorili o tome kako se to dešava u, u tijelu žene, zašto dolazi do izbacivanja te krvi i tako dalje. Znači, to je sasvim prirodni proces, neopotreba o tome govoriti, to je, znači je ona medicinska strana. Učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko toga uh, ko, u kojoj godini počinje kod žene ajz. Pa su neki učenjaci, opće poznani stav, koji su prihvatili, a to je, da počinje hajsko žena 9. godine, uzimajući to, da je Aisha radi alohan, a kao što žele dozimah, nismo dhari muslima, u toj godini dobila hajs. Učitim, ispravno je, kao što kaže, jel, darimi, a to je potvrdi, še islami tajmi ibnu sejmi, taj a to je, da ustvarje, jel, da žena, Znači, pogrešno je uopšte, da je u osnovi pogrešno od, odreživati ili kad počinje, kad, počinje, kad je počinjeta hajza za ženi. Zašto? Jer je to vezano u zbari za nešto što se vraća na prirodu s, s, slake žene i pola osoba. Sa pojavom te krvi zna se kad je, je počinjeta. E, tako da je, znači, greš, greška i pogrešno, pogreška u tome što se uopšte ta to pitanje navodi je jer je vezano jer je vezano stvari za nešto što se se u u stvarnosti dešava što nema ne neku onaj ećo nije određeno šerijaskim tekstovima nego se vraća na telo same žene. Euh ne vjerujem da dobavam ima smisla to spomni ima smisla recimo ako bi prihvatili stvar da je već smo uzeli da žena ne može dobiti hajz prije devete godine, a prije toga je se pojavi krv, da to stvarstvo ne broji krv hajza, nego krv sve sada, odnosno poremećaja nekoga. U tome je pojinta. E, koliko traje period trajanja hajza, o tome govorio e, Ibn Muziris kada kaže e, skupina učenjaka je nastavu, da nije određen Ni najmanji period, ni najduži period danima, odnosno, a hoće da kažem, nije određen u šarijaskim tekstovima. E, taj stav takođe je prihvatio i šehoj islam i bitenije. I Allah zna, da li li oni Zašto kažem? Zato što po ovom pitanju znači, ima veliko razilaženje koji je najmanji i najduži period hajza. Pa recimo o, poznati stavlje da naj, najkraći period hajza je jedan dan, jedna noć, a najduži 15 dana, 15 noći. Međutim, taj stavil nema nema dokaza, ušerjet, nema švijeskih argumenta koji to određuje. Ili kao što taj riješi Ibn Sejmin, e, postoje u praksi žene koje nemaju nikako hajza. Jesu to izuzetci, ali znači postoje takve. Žene. Ili postoje žene koji koje imaju haiz al jako kratkom periodu, nekoliko sati traje haiz i poslije cijelo vrijeme čista. Znači ispravno sad po pitanju e, najkraćih i najdužih perioda haiza da nije to odrično šest tekstovima i da zavisi od žene do žene. Takođe učenjacu govorili o tome koji je period koji je period između dva hajza. Pa su govorili u, u određivali to u danima, 23, 24 dana i tako dalje. <clears throat> Ali ispravno što, što spominje i da ime jednogi drugi učenjaci prije njega, a to je znači da u šarijetu nije, došla, nije došlo na određeno koliko je taj period i da to zavisi od ženi do ženi. E, također, učenjaci govorili i o meseli pitanju da da li žena koja je trudna može da dobije hajs, da ima hajs. Pa ima, prenosi se stav od skupine učenjaka koji su bili na tom stavu da žena trudnica može da dobije hajs. I to je stav inače i mama Šafije, prenosi ga Bejhek i od njegi, od Irivala, tudi mama Ahmeda i od druge skupine učenjaka. Dok je Džum Hur učenjaka, većina učenjaka na stavu, na stavu su, jel, da žena koja je trudna, da ona ne može dobiti hajz, da nema ima hajza. I to je opći poznati stav uh, ostalih učenjaka, ostalih mezijba, znači iz Hanefijskog, Ambelijskog, Šafijskog, u, u njegovom prvom mezibu, padimu, prvom mezebu, na znači čemu je bio, i većina učenjaka je na tom stavu i to je ispravan stav. Znači ispravan je stav da, u stvari, žena u stanju trudnoći ne može dobiti hajs odnosno ako se pojavi pojavi kada znači bude izlazak krv na iliži da je to u stvari pitanje nekakav poremećaj i van naučnjaci nazivaju taj poremećaj nazivaju kao demo demofasadin znači krv koja znači izlazi iz nekog razloga Koji, je, koji se vraća na poremećaj u tijelu žene, a nije to u stvari, jel, prirodna krv krv hajza koja izlazi iz poznatog razloga. Na taj stav da žena u toku hajza i nifasa pardon, u toku u toku trudnoće ne može dobiti hajz na to ukazujući, ja znam, ukazuju čak i sa Koranom, sa koranskim ajetima koji govori o iddetu. Pa kažu jel, e, u ajetu i, u kojem je došlo da je iddet žene da je iddet žene koja ima hajz da je selatjet u poru. Da je u stvari, jel, njen iddet tri koroa. Koroa, znači imamo razglažen, znači je poron. Skupina očin dva mezaba kaže da to znači hajz, dva mezaba da to je očistoća jednu i drugu u arabskom jesku znači, a karbon znači jedno i drugo znači ima to dvojno značenje, zato i nastala izleženja, je stav na osnovu ono što došlo u sunetu, da se tu odnosi na, da se odnosi na hajz. Znači, u Koranu je došlo pod, po dva mezeba, znači da je idet koja koju se da Allah koja je mutaleka, da je tri hajza. A, a da je idet ženi, koja je trudna trudnice da je njen ide traje sve dok, sve dok ne rodi dijete. Što znači što znači da je da je moguće da ona dobije da žena trudnica moguća da dobije hajz u toku trudnoće ne bio bio ide da rodi dijete nego bio ide hajz pa dobije hajz jedan pa drugi pa treći da je bi, znači i vratu u tom hajzu. A također u praksa je potvrdila i stvarnost pokazuje i to uh, većina uh, medicinskih stručnjaka je nastavu, da žena u toku uh, trudnoći ne može dobiti hajz. Iako se pojavi krv da to nije krv hajza. Uh, nakon toga dolazi nam pitanje čistoći. Po čemu kako žena zna da je čista nakon što dobije hajz da je postala čista? Uh, Učenjaci, islamski pravnici uglavnom spominju dva poznata znaka, u kojih se zna kada je žena čista, a to je prvi, što je došlo spominuti u hadisu, od Aishir radiallahu anha, a to je, naravsko mi je se kaže, Qasatul beydar, odnosno te tekućina kada izađe nakon prestanka krvi hajza, na određenom periodu nakon toga, nakon nekoliko sati, više ili manji, pojavi se, znači, bila te tekućina koja izađe iz pulnog orvana, koja ukazuje da je žena čista. Tek nakon što izađe ta bila te a sad od Bejda, žena se tretira da je čista. Znači, ona, ona žena koja se pojavljuje, ta bilo, pojavi ta bila tekućina nakon hajza, ona je obavezna da se čeka da se pojavi ta bila tekućina. Prije toga, znači, ne smije da radi one stvari, inače koja žena mimo hajza obavezna da radi. Žene koje nemaju ovaj znak čistoći, da su čiste, treba ih vraćati. Ona se vraća na drugi znak, a to je džefav, odnosno suhoća. Kako se ona utvrdi? Znači, to svaka žena za sebe treba da utvrdi da zna ona. Ako se ne pojavljaju bijela tekućena nakon hajza, koji je znak čistoći, onda, onda i ona to ustanovi nakon nekoliko hajzova pa se pojavi onda to treba da utvrdi sa čistočom suhočem pardon suhoče se utvrdi tako što se uzme, uzme se krpa i stavi se u polni organ i ako izađe krpa bez bez tragova znači da je post, da je da je suha da da, da izašla suhoča što, što je znak Da je, da je prestao hajz, a nastupio period čistoće. Dok le god se pojavljuje trag na, na, na nekoj krpi, na papiru i sl. Znači, smatra da još, još nije završio period hajza. Znači, to su dva opšte poznata, dva opšte poznata znaka koju, koju islamski pravnici navode, a koji su spominuti, u šarijerskim argumentima ili prenesenio da shava. Naravno, problem je kad se pojavi žene koje ne imaju nijedan od ovih znakova, kako da utvrdi, jel, kada, kada nas uplači stoća ili ne. Pa u tom se može se reći, jel, a i odnosno vezano za, za sve mesele, vezano za hajz, da žene kod kojih period hajza Znači, ako imaju neki stalni period hajza, 5, 6 ili sedam dana ustaljen, pa se onda desi da se poveća period hajza dana. Jedan mjesto dođe da je bude 9 deset dana. Ili se umanji. Standardno je biva sedam dana hajz, a dođe da je pet dana. U tom, posle ispitanje, da li je taj višak ili taj manjak dana, da to predstavlja hajz ili ne predstavlja? Ispravno je, ispravno stavi, e u tom slučaju znači da je impre u krvi dokle god izaziva taker koja je poznata da po osobinama da predstavlja hajs i pretje znači u njoj igra i broj se da žena u hajsu svejedno znači umanjuje se broj dana ili povećava se broj dana i e, ja kako ima znači odriđanje razilaženje ovaj ovo je ispravan stav inače e, na tom ostalos imam safira i ne i mnogi drugi učenjaci napodam i mnogi, mnogi savremeni učenjaci. Po tom pitanju odkaz kaže dođe znači ima ustašnji period pa se pa se onda desi nekada da se povećali smanjit period Hajza odnosno izlaza krvi Hajza. A miselim pitanje koje dolazi nakon toga a to je sufra i kudre koji su spomenuti u hadisu. Sufra to je uzvari je žuta tekućina koja izađe, kudre, ona dođe kao smeđa neka te, e, tekućina koja izlazi iz polnog organa kod žene, e, koja se pojavi znači, prije hajza, poslije toko hajza. E, spomenuto je, to je spomenuto u hadisu, jer u doslovnom, pa se postaje pitanje e, da li je to kad se pojavi to žutilo ili ili ili smjes žuta ili smeđa tekućina dana na predstavlja Hajz ili ne predstavlja pa najispravnije je da se tu da se tu podijeli na neka dva stanja u prvom stanju jel da se ako se pojavi ta žuta i smeđa tekućina ako se pojavi u periodu Hajza znači spojeno sa Hajzov periodu Hajza ili Znači, ili kad traje hajz, pa nakon hajza se pojavi. Znači, ako u, u periodu hajza, ako traje, hajz traje 7 dana i unutar ti, nakon 3-4 dana pojavi. Zašto govori kako se može u periodu haiza pojaviti? Zato što, znači, kod, kod mnogih žena hajz da traje, nači ne mora znači da on cijelo vrijeme tih 6-7 dana da izlazi konstantno ista količina krvi. Znači, uopće, u prvom periodu hajza najviše krvi izlazi, a poslije toga je luđi, da određeni prijekida je neka duđe prekide, pa neka u vrijeme nema, ne izlazi ništa i tako. E, ako se u tom periodima tih prekida pojavi, pojavi znači, žuta ili smeđa tekućina, a to je svakako period Haiza, koji traje, recimo, 7 ili 8 dana, znači, nema razvijelome čenjacima da se to ubraja u hajs. Ili, ako, je, ako se to spoji sa periodom hajza, ako je hajsko žene inače, jel, 7 dana i nakon 6. dana u nje znači prestani da izlazi krv haiza, al se pojavi pojavi se taj dan, posle toga pojavi se znači žuta ili smeđa tekućina. Takođe to se to se ubraja u haiz dok se ne pojavi ona kasatul bayda bayda odnosno mila tekućina ili suhoća. To je prvo stanje. drugo stanje kada se pojavi sufra i kudra odnosno žuta i smeđa tekućina kada se pojavi prije hajza ili, ili nakon hajza kada nastupi čistoća. Ispravan je stavina tu ukazili rodostavan hadis koji je, je li, došao u bilječke Buhari Osmusa od Umu Ateije radi Allaho Anha kaže kunna la neudu sufrate u kudrate šeja To je vajat kod Buhari. kaže nismo smatrali žutu i smeđu torkućinu ni za šta, nismo ubrajali ni u šta. To je kod Buharije došlo, narodno govori, ovdje, govori o tim stvarima pitanja, haj zajedno. Dok je kod Ebu Dawode i u drugim zbirkama, mimo dvasa Ia ja došlo, došao dodatak, a to je Bade Tuhri. Jer nismo smatrali sufrati i kudret, nismo smatrali žutu i smeđu tekućinu, nakon čistoči nismo smatrali i brajali niju šta. Što znači, ovaj hadis ukazuje na to, i to je ispravstav, da u stvari jel, pojava, znači mimo perioda hajza, pojava žute tekućine i smeđu tekućine žuti laj. Da se to ne ubraja u hajz i da žena ne treba obraćati pažu na to. E, uz ovo pitanje, učenjaci su također govorili e, o tome... Pazite, ova pitanja, hajzes, ovako izgledaju možda jednostavna, međutim, u praksi bude jako komplikovana i dovedu mnogi žene u veliku nedomicu po tome šta da radi u određenim situacijama kada se desi prijekidi kada se desi poremećaj izolska krvi, kada žena ne može da razluči između krvi hajza i onako ni Haizne niti Haiza i tako dalje, uh uzrokuje velike probleme i nedomice. I, a, pogotovo uh žene koje ne изуче ovu stvar, ne pročitaju dovoljno literature i ne skontaju, ne skontaju te te ostale propse vezane za Haiz, čez do upadaju u nedomice, odnosno Jaako puno pitanja o strani e, naši žena se e, po pitanju hajza. Ovaj, e, i tu ima na znači, tu je tu pitanje greška, mnogi mnogih stara što što se treba jednom za savremena da razjasni neke osnovne principe pitanja Haiza, a ne za svaku neki, neku e, neku zanju nenormalnu stvar, anomaliju po pitanju toga obavezno treba pitat, nazvat nekog šta da uradi u onom slučaju, šta da uradi slučaju, naravno kada, kada, kada treba da pita onda kaže elo ovaj traži izvinjenje što mora govoriti tako jel takvim stvarima, da spomni krv kad je došla, kako je došla, kad je prijeke i tako dalje. uh e, hoćemo je mnogima neugodno pričati, a, ali na ovo koristi priliku da kažem da bi znači da bi naše sestre i žene trebale sjesti i naučiti tu, tu stvar naučiti teoretski a onda praktično pratiti svoje stanje da tu stvar više završe, da ne bude Svako malo je napisaj neko od od učenih je sad Hajz ili Stihaza e, kakva je ovo krv i onda e, i za njega tu bude pitanje ono zašto mi je krv crvi malo malo, malo malo ima i crveno pa nisam ovako pa opisuje te detalje ovaj znači srce treba se tim rašiti naučiti tu zvar, a oni neki neke, neke teži, teža stanja i neobična, jako neobična stanja, to se svakom dešava, o tome ima smisla pitati. Ovo neki neke osnovne to po pitanju hajza, znači to treba riješiti jednom za savremena. To sam spomeni baš prije, onak što će mi doći ovaj, ova mesela, a to je kada dođe do poremećaja hajza, prekida hajza. Znači, kod žene počne hajz dva, tri, četiri dana i onda prekid dođe. Pa prođe pola dana ili jedan dan i noć, popis se ponovo vrati. Popit, prekid i tako dalje. U tom slučaju, znači, to su te komplikovane situacije. Je to stanje, je bilo bila u hajzovnom periodu prođe, čitav dan bila čista? Popis pojavi krva. To što je prošlo čitav dan, je bila čista? je li se ubrajao hajs, je treba trebao sa ti namazan klanjati, ako nije klanjalo, treba naklanjati? I tu se znači, stvari skomplikuje, još ako to za namazan, je li post, nije post ili da post. A, to su te komplikovanije situacije. Uglavnom, po tom pitanju, ovaj, problem je održi što imamo veliko raziležnih očenjaka i što nemamo direktnih hadisa koji presuđuju i potom pita da možemo reći el Hadis je jasan tako tako stanje došlo nego je tu viši više što tu i čhti hadi čhti hadati mišljenje čhti hadiju učenjaka po tome što se tiče tih prekida misli se ovde prekide Hajza na to da žena znači jedan dan pojavaju se krv drugi dan je čista i tako za redom uglavnom Isanski pravci mnogi kas golu to je tema on, on kaže ovo se uh, osam se ovo ovakva ovakva pojava koji djeljan dva stanja. Prvo stanje je to da se kod ženi uh, dođe dođeo perioda da joj se uh, neprestano da joj se neprestano pojavljuju uh, da se pojavljuju ti prijetile. Znači, krv, znači uh, dan pola dana ima kr su nema i tako se mjenja nekoliko sati ima nekoliko sati nema i ukrug tako je i to sva da da da neprestano ne ima krv odnosno da da iza za krv i takva pojava krvi se u stvari ona se smiješta u, u drugu kategoriju ovog pitanja a to je a to isti, istihada, istihaza, kako je isti isti haza odnosno isti haza kao kod nazovu da je to krv isthihaze ako se tako desi. I ako je pogotovo ako je to prirodna krv, a ne ova koja se razigaje po po izgledu od prirodne krvi. Spomenuli smo neke posebne spominjemo posle iratsku, mislim da krv isthihaze i krv ihajza. Načisto to je to prvo stanje. Ako se konstantno stalno pojavljuje s malim prekidima, znači to je krv isthihaze. Drugo stanje. Ako u jednom periodu dođe Dan ima, dan nema, dva ima, dva nema i tako dalje. Po tom pitanju, znači imamo, e, tu imamo veliko razreženo među štenjacima. Imaju tri stava. Jedni to kaže. Jedni u braju kaže to je hajs. Ako je u onom periodu kada kad žena da je trebao biti hajs. Drugi kaže to nije hajs, to je čistoća. Sa zavisu onda se raču kod toga koliko je taj period koji treba biti prekida da se brojala čistoća. I imamo treće mišljenje koji je kombinacija. Uglavnom, taj neki srednji stav kome naginje Ibn Kudami u svom ugniju i drugi učenjaci, a, a to je, a, kaže, ako ta, taj prekid krvi koji se pojavljaju, ako je prekid manji od jednog dana, kaže, onda se ubraja u hajs. Znači, nije čistoće. Znači, pojavio se hajs, recimo tri dana bio, i onda se pojavi prijekid čitav dan, ali manje od dana. Ili čitav noć, ali, ali manji od čitave noći. E, tada se to ubraja u hajs i ne smatra se čistoćom. E, drugo stanje kaže, ako se pojavi period čistoće, znači, pojavi se period čistoće, I nakon toga uslijedi, uh, uslijedi da se pojavio asatulbejda, a to je u stvari uh, dijela tekućina koju okazuje na prekin hajza. Uh, onda ispravno, uh, znači, uh, onda ispravno ukazuje ta dijela tekućina, uh, ona pokazuje da je u stvari presto hajz. Bezobre što on kratko trajao, dilo četiri ili pet dana. Znači, ibrite u tome, pojavi krvi ili nestanka krvi. Znači imamo i to, imamo i treće mišljenje učenjaka, ne znam se je Oskopovo sada spomenuo, sve, spomenu. sve problemi vode s mišljenjima da nema nekog konkretnog dokaza, koji kaže, jel, se pojavi hajz bude 6 sati, broji za hajzom, nakon toga 8 sati nema ništa, smatra za nije hajz, pa opet se pojavi deset sati, ima, smatra sa hajzom, e, pet sati nema ništa, smatra za nečista, i tako u kruglja. Dok drugi učenjaci kaže, jel, gledamo koliko je vremenski period da traje glavno bjako konto ko uh, i jako je ovaj teško pratiti uh, uh, kod žena koje dođe ovako koji se pojavio i prekid i glavno su oni smatrali kao neki poremećaj ja. i sad uh, u tim prlimaću treba znači ima više tu stvari koje se prate jel mnoge žene posumnjale su u stvari, jel, da su dobile jel istinazu da više nema i hajs a čej se zna da se da tu bude poremećaj iz nekakav krv zbog poremeћаja organizma koja može biti vračana se na bolest, i promjenu stanja organizma i tome slično Nači ova, ova mesela da ne navodim u detalje, znači pojenta je ovdje što ne imamo jasnog šerijaskog argumenta u hadisma da pojašeno koji može presuditi po tog pitanja e, nakon ovog kao zadnja, prezadnja mesela po pitanju hajza, a to je kada žena e, uđe u klimaks kad ju prestane hajza što to izgleda su od 45. godine do 50. godine života. I kada uđe to stanje i predstavnoj hajz, međutim, nakon određenog perioda, godinu, 2, 3 ili nekoliko mjeseci nema hajza, što je znak da je ušla u klimac, nakon toga se počinje opet javljaju se krv. Opet do izadza i krv. Pa smo se pitanje, to što se pojavlja ponovo, je li to hajz ili nije hajz? Uh, uglavnom učenjaci, najbliži sad po tom pitanju, je ono što oni učinjenjskovi kažu, da igre tu u krv. Ako ta krv koja se pojavi ima osobine krvi hajza, smatra se da je u hajzu. Ako nema, onda smatra da je tu neki, neka krv pesade ili neki pormećaj u organizmu. E, također da napominimo jel, e, žena koja nema hajzu čistoći, je, pa se pojavi recimo da vidi tragove ne, nekoliko kapi krvi i tako dalje. Ispravno da tu ne, ne treba da obraća pažnju na pojavu takve krvi u toku čistoči, znači dok čistoči kada ona računa da je tu period čistoće ni došlo vrijeme do Hajza a, i pojavi se nekoliko kapi krvi, a, to nekoliko kapi a, a, krvi ili kapi to misliho znači ne ukazuju da je žena el dobila Hajz ili da je ovaj mantnostaljen znači ne treba znači da obraća pažnju na to zna da je čist dešao osim znači osim ako u periodu u periodu znači posle Hajza onaj povezano neposredno poslije hajza, ili prije Hajza pa onda su učenjaci potom pitali ako toga razilazili da li se to pridruži Hajzu ne pridruži i tako dalje ovaj što je opet je ona vraća se na onu komplikovanu meselu, ovaj Uh, što smo malo prije spomenuli, te periodi uh, prekjede. Znači ovo ta, ta druga mesela oko koje čenjaci ima je također